Eta sintonia honekin, gure gaurko kronikari sarrera ematen diogu, telefonoaren bestaldean Jolanda daukagu, Afrika Beltzako komiteen aldeko kidea. Arratxaldean, Jolanda? Arratxaldean, zelan pasaduzu eura? Ba, ondo eta espero dutzuek ere bai ondo ibilizaretela, eta zaten didazunez, ba, martxan ja, ez, kurtsu berriari, ba, ekiteko. Bai, bai, bai, hortan gabizon. Hora indik ez dugun gure indi dira izan, baina, bueno, badaukagu amenzitzirikian gauza batzuk, eta ja gauzaak prestatzen horrengo kurtzorako. Eta gaurkoan nola ez, baina bat kontu ekartzen dituzu komentatzeko, e, aurreko iazko, edo aurreko kurtzoko e, bazken korrespontxalia horretan, Victor Ingambiren inguruan hitze egin genizun, zenigun eta hori da zure gaurko lehendabiziko gaia, ezta? Bai, bai, bai, aurtxu bat e, eguneratzeko ez da, se bamenta genuek Bartxan genekala e, kanpaina bat, sinadurak e, batzen, zen, aurkezteko Victor e, Ingambire, Xaharor e, Eta bueno, udausoan egon gara sinadurak batzen, eta azkenean aurkeztu ditugu eh, Europako Parlamentuak. Eta, bueno, aldak eta pizkaet egon da, gero, eh, bueno, gure em, ideakor egon eh, ditu, entera dira batzegoela beste kandidatura bat, aurkezten dituela hiru pertsona eh, elkarrekin, hiru urruan dako eh, Eta, haien artean, iruren artean, me bai, diktuaren gabire. Ordu azkenean, akordio ba lortu genuen eta elkarrekin okestu genuen ba irukan kandidaturak, kandidatura baten. Uh -huh. Eta bueno, ordu nori e, jarri genuen e, iraianen amabian, e, lortu genuen e, behar zenituen zinadurak e, parlamentarioen artean, eskatzen zituzten e, berrogei sinadura eukitxea eta gu berrogei tabi, orkestu genituen. Eta bueno... Oain berrien zain anantsa denez gaur bertan, e, bilduko ziren apurtzu bat e, ikusteko m, kandidaturat eta gero urriaren bederattzean ba, emaitza emango du hori zain daude. Beraz hurrengo kronikan kontatuko diguzu nola gelditu den e, baleiak eta hau edo sari sari hau. Gae... Bai, bai, bai. Gaurkoan, beste nun ere bai eramaten gaituzu Kongoko Errepublika Demokratikora, ez da? Bai, bai, bai. Ze, ba, azken azteetan e, agertu da informe bat e, nazio batuetako e, informea eta, bueno, da e, komisio bat e, egiten duena, Eh, armen enbargora, eh, esta, enbarguari. Eta, bueno, asintuada eh salatu dutela eh, Ruandako gobernuak eh saltzen ari dela eh armak edo emoten ari dela armak eh movimiento militar batzuei eh República Democrática del Congo. Ba, auzen eh, gausa bat jendegoastia zetiena. Baina e, eta bebai e, espertoak beti zalatzen egon dira, baina bai e, e, organizmu internazionalak eta bai Republikan Demokratika del Kongoko gobernuak ba, itxura, itxuarena egin dutela. ezta Baina, bueno, gantzaren ez momentu honetan onun bertan ja hartu dute hau kontuan eta bueno, em, Europan bebai. Eta, bueno, espera, espero dugu neurriak eh, hartzea ze orain arte, ez eta gauza jakin bat izan da, ba, inork ez du ez eregin eta arruandako dako gobernuak egonda armak emoten berri eh, Orduna ia hortik ia, monten bada eh, trafiko hori, eta, bueno, ia hori lagontzen badu pacifikazio prozesuan, ez Beste nun baitera goaz, eh, askatasun, adirazpen askatasunaz itsegitera, edo horren eh, faltaz, eh, boli kostan edo opkosta de marfilien eh, sei eunkari itxi baitituzte? Bai, bai, bai, eh, asuntoa da, gure sorpresarako, ba, eh, costa, boli kostan egon eh, da, ba, eh, komunitate internazionalan ikustediona duen, gobernu bat, baina gobernu honek eh hasirena egiten izan da, ba, hori. Eh, egunkari batzuk izten. Eh eta claro, oposizioa denitzen denada, ba elegia kegon zirenetik, ba Lauren Jabo antzineko presidentea eta oposizioen dagoena eramaten tribunal final dela hiera orengizarteginen bakarraizune bateko behia ke ba hori persegu eta bueno, kontrol controlpean elkesta baina ez da ezdik menetak ba eh pia bakean hartzeko edo batezoz ez bateten asteko eta ordain oposizio eskatzen du eh Jack jakbaren egoera aportzu bat e, argitzea eta bueno e, normalizazio prozesu bat eskaten dute ez solako represio prozesu baten sartzea, e, ezta? La hmm. gainera Europako ikuspegi honekin eta ONUko ikuspegi honekin berai, eske bueno, badakizu, e, badakigurenak, azkenean, <laughs> e, holako organismo internazionalak zer egiten duten, ezta? Hmm. Amaitzeko Egoaldeko Sudanera goaz. Bai. Ba, Antsunkoan eh, astebile sinia berok, ba, bueno, orain arte ez diran neurriandiak eh hartu eh konturan, konturaren eta ez ateraga 1998ko eh interior bruto. Eh eta ordun eh, momentu honetan Ba, esatzen duten esplotazio oso handi baten esaten dute elikreako tamainokoa izango zela ditxik badera hor ba, kenduko tendu, dute koncesioan e, total e, petrolerari ez duelako bat e, ba, urte oso guzti e, hauetan eza eta hor du manduko dute esatitzu bat iruparte eguniko dute koncesioan eta, un sati bat mantengo guztioko bete sozialekin eta beste sati biak beste enpresetarara emango eh, diote, ba, bueno, ez dakigu zein prozeso da ez baina bueno, geintsak da apurtzea betiko eh, esorritako eh, petrolerekin, estado. Eta antzarenak beste konzesio berri batzu iman dituste Txinako petrolerabateri eta beste bat Malaziako beste petrolerabateri orduan segurazki aziko dira purtsu bat diversifikatzen hori kontratuak. Horrek esan nahi du autonomia bilo egongo dela, hori rekursoen esplotazen Bero banaiko berri onarekin amaitzen dugu, ez da? Bai, bai, bai. Oso ondolo, Yolanda, ba mi esker gurean e, izateagatik eta hemenikan aste batzutera berriz. Bai, si oso ikan nira. Ba mi esker eta horrein horarte. Buen horrette.